Кліфорд Дональд Сімак Місто Передмова укладача Це оповідки, які пси розповідають, коли яскраво розгорається полум'я, а з півночі налітають холодні вітри. Коли кожна сім'я збирається навколо вогнища, туценята мовчки слухають, а тоді засипають запитаннями. Що таке людина? – цікавляться вони. Або що таке місто? Чи що таке війна? Проте беззаперечної відповіді на жодне із цих запитань не існує. Є припущення, теорії, здогадки, але остаточних відповідей нема. Багато оповідачів змушені були вдаватися до тривіальних пояснень, мовляв, усе це лише вимисел. Мовляв, не слід дошукуватися правди у тих невигадливих побрехеньках, створених заради розваги. І край. Такі тлумачення, хоч і можуть задовольнити допитливість цуценят, насправді нічого не пояснюють. Тому що, як відомо кожному, навіть у казках криється зерно істини. Цей легендарний цикл, що складається із восьми історій, переказували століттями. Наскільки можна виснувати, його певні губляться у сивій давнині, і навіть найдетальніше дослідження не здатне виявити всі етапи його розвитку. Безсумнівно, що впродовж безліку літ цей цикл зазнав стилізації, проте не існує способу окреслити її напрям. Про давнє походження легендарного циклу. І, як стверджують деякі дослідники про те, що певні його частини були записані не псами, свідчить, тьма тьменна такого, що й купи не тримається, слів і висловів, і, що найгірше, ідей, які не мають, а можливо, ніколи не мали, жодного конкретного значення. Від багаторазового повторення вони стали звичними, а розглядаючи їх у контексті, їм навіть почали приписувати певні сенси. Однак жодним чином неможливо перевірити, чи ці довільні трактування хоч приблизно відповідають первісним значенням слів і висловів. Це видання циклу не слід розглядати як спробу долучитися до великої кількості спеціальних дискусій про реальність чи нереальність людини, про загадку міста чи найвірогідніше витлумачення слова війна, як і до багатьох інших проблем, що постають перед дослідниками, котрі намагаються віднайти в тих легендах хоч якусь історичну правду. Єдина мета цього видання подати певні неспотворені тексти циклу в їхньому теперішньому вигляді. Зауваги до розділів написані лише задля зазнайомлення з основними гіпотетичними постулатами і жодним чином не претендують на те, щоб схилити читача до того чи іншого висновку. Для тих, хто захоче повніше зрозуміти оповідку чи твердження, подані в заувагах, існують детальні дослідження, написані куди більш компетентними псами, ніж укладач цього видання. Нещодавне відкриття фрагментів колись розлогового літературного твору стало ще одним аргументом на користь того, що, мовляв, автором хоча б частина легенд могла би бути міфологічна людина, а не пси. Та поки не підтверджений сам факт існування людини як такої, твердження про її авторство позбавлені будь-якого сенсу. Особливо важливим або тривожним, залежно від точки зору, є той факт, що заголовок знайденого літературного фрагмента Повторює назву однієї із легенд, що входять у цикл саме по собі слово, звичайно, повністю безмістовне. Беззаперечно, першочергово всіх цікавить, чи існувало взагалі колись таке створіння, як людина. Оскільки на сьогодні переконливих аргументів на користь цього знайти годі, розумно буде вважати, що такого створіння не було. Що людина, про яку йдеться в легендах, це лише вигадка, фольклорний витвір. Цілком можливо, образ людини виник на зорі становлення культури псів як своєрідний племінний божок, до якого вони зверталися по допомогу чи розраду. Незважаючи на ці логічні умовиводи, дехто вважає людину справжнім богом старої епохи, гостем із якоїсь містичної землі чи іншого виміру, котрий з'явився цей світ, аби допомагати псам, а потім повернувся туди, звідки прийшов. Водночас побутує також думка, що людина і пес могли постати і розвиватися паралельно, якийсь період часу співпрацюючи, і творячи єдиний культурний простір, але за якихось незапам'ятних часів їхні шляхи розійшлися. У згадуваних легендах багато чого по справжньому подивовує, проте найбільше збиває з пантелику той трепет і та побожність, із якими змальована людина. Пересічному читачеві складно трактувати це як звичайний літературний прийом. Перед нами постає щось набагато значиміше, ніж недолуге поклоніння племінному божку, позаяк чи на рівні інстинкти відчувається. Що той трепет і та побожність глибоко закорінені у якісь давно забуті вірування чи обряди до історичної ери нашої раси. Певна річ сьогодні марно сподіватися, що всі ті спірні моменти, пов'язані з легендарним циклом, колись будуть до кінця вияснені. Отож перед вами оповідки, які можна сприймати як розважальне чтиво, або як історичну балетристику, або й шукати там якісь приховані сенси. Наша ж порада читачам не беріть їх близько до серця. А то інакше вони можуть спричинити цілковиту дезорієнтацію, якщо не божевілля. Зауваги до першої повідки. Поза всяким сумнівом, серед усіх оповідок найважчою для пересічного читача є перша. Тут каменем спотикання стане не лише геть незнайома лексика, а й логічні конструкти та висловлені думки, які після першого прочитання мали би здатися абсолютно чужими. Це пояснюється тим, що всі історії, як і в наступній. Пси не відіграють жодної ролі. Ба ще й більше от того, ви навіть не згадуються. Уже з першого абзацу цієї оповідки читач стає свідком незбагненної ситуації, і такі ж химерні персонажі намагаються її вирішити. Проте якщо читач здолає цю оповідку, тоді всі інші здадуться йому вже значно дохідливішими. Найважливішим у цій оповідці є поняття «міста». Хоча не існує вичерпного пояснення, що таке місто або для чого воно могло слугувати, прийнято вважати, що це невелика територія, на якій перебувало і жило багато жителів. У тексті побіжно описані деякі причини існування міста. Проте Бурко, який присвятив своє життя вивченню цього легендарного циклу, переконаний, що згадані за уваги не що інше, як хитромудра імпровізація якогось старожитнього оповідача, котрий намагався надати легенді хоч якоїсь правдоподібності. Більшість дослідників погоджуються з Бурком, що наведені в тексті причини існування міста суперечать логіці. А дехто, включно з рябком, припускає, що тут ми можемо мати справу з древньою сатирою, значення якої було втрачене. Більшість авторитетів у царинах економіки та соціології вважають конгломерат на взірець міста неможливим не лише з економічного, а й з соціального та психологічного поглядів. Вони стверджують, що жодна істота з достатньо високим рівнем психічного розвитку необхідним для створення культури, не змогла б вижити в таких тісних рамках. На думку згаданих авторитетів, будь-яка спроба жити в місті спричинилась б до масових неврозів, а це через короткий проміжок часу знищило б всю цивілізацію, засновану на базі міст. Рябко вважає, що в першій оповідці ми, по суті, маємо справу з чистим міфом, тому жодну ситуацію чи твердження тут не слід сприймати буквально. Ося оповідка, як він зазначає, наскрізь пронизана символізмом, ключ до розгадки якого давно загубився. Проте збиває з Пантелику такий факт. Якщо ми маємо справу з самим лише міфом, то чому форма його вираження не набуває характерних для міфу символічних рис? Насправді цій оповідці читач не знайде практично нічого, що вказувало би на її міфологічне походження. Саме ця оповідка є найнедоладнішою та найкострубатішою споміж усіх, поза як тут годі знайти ті витончені настрої та високі ідеали, які ми бачимо в інших частинах легендарного циклу. Особливо важка для розуміння в ній лексика. Фрази на класичної «ха, йому, рець» спантиличували семантистів упродовж багатьох століть І на сьогоднішній день ніхто не наблизився до розуміння їхнього значення ні на крок ближче, ніж ті перші дослідники, які скрупульозно взялися за дослідження текстів циклу. Незважаючи на це, термінологія, безпосередньо пов'язана з поняттям «людина», досить добре вивчена. Форма множини для цієї міфічної раси – «люди». Збірне поняття – «людство». Він – чоловік, вона – жінка або дружина. Можливо, колись між цими двома термінами і була якась незначна різниця у смислах, але зараз вони сприймаються як синоніми. Цуценя – він – хлопець, цуценя – вона – дівчина. Окрім поняття «міста» є ще дещо, Цілком суперечне нашому звичному трибу життя та мислення, мається на увазі поняття війни та вбивства. Вбивство це процес, що зазвичай припускає насилля, під час якого одна жива істота перериває життя іншої, війна, як прийнято вважати, масове вбивство, масштаби якого складно навіть уявити. Рябко у своєму дослідженні стверджує, що повітки циклу набагато древніші, ніж усі звикли вважати. На його думку, такі поняття, як війна та вбивство. Ніколи не могли б виникнути в сучасній культурі, і відтак вони мусять походити з первісної дикунської епохи, про яку не збереглося письмових свідчень. Кудлай, один із небагатьох, хто вважає, що повітки цього циклу базуються на реальних історичних фактах, а людська раса справді існувала на початку цивілізації псів, стверджує, що перша оповідка це історія про справжнє падіння цивілізації людини. Він вважає, що сучасний варіант першої повітки циклу насправді. Лише бліда тінь значно обширнішої історії, величнішого епосу, що за обсягом був, як увесь сучасний цикл, або й навіть перевершував його. «Видається неможливим, – стверджує він, – що така знакова подія, як падіння могутньої механічної цивілізації, могла вміститися лише на кількох сторінках. З погляду Кудлая, перша оповідка, яка дійшла до нас, – лише одна із того безліку, у яких була задокументована повна історія падіння, і при чому вона – не найвизначніше серед них.